Godmorgen og velkommen til denne udgave af Jørgen Vester I dag starter vi med at høre om pensionsselskabet Pension Danmark, der vil sælge sine aktier i Tesla. Og så skal vi et, et smut forbi det indiske marked, der har klaret det særligt godt de seneste år. Og til sidst tager vi også hurtigt kig på et en MV Compounders bud på tre aktier til 2024. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Pension Danmark vil sælge sine aktier i den amerikanske bilproducent Tesla. Det oplyser pensionsselskabet i et striftligt svar til DR onsdag. Meddelelsen kommer efter at 3F Transports formand Jan Willasson opfordrede Pension Danmark til at droppe sine Tesla-aktier, hvis Edo-producenten indgår en overenskomst med Teslas værkstedsmedarbejdere i Sverige. De lyset af at konflikten nu spreder sig til Danmark, samt Teslas seneste afvisninger af at tegne overenskomster i noget land, er vi kommet til den konklusion, at vi som investorer aktuelt næppe har mulighed for at påvirke selskabet, skriver Pension Danmark. Ifølge Frihedsbrevet har pensionsselskabet aktier i Tesla for 400 millioner kroner. Siden oktober har Teslas værksteder i Sverige været ramt af en strække, fordi bilproducenten ikke vil indgå en overenskomst med de svenske ansatte. Det indiske aktiemarked har speederen i bund. Tirsdag rundede de indiske aktier en samlet værdi på mere end 4.000 milliarder dollar. Dermed er markedsværdien af de indiske aktier vokset med 1.000 milliarder dollar på mindre end tre år, skriver Finansmedie Bloomberg. Spørger man Josephine Setti, der er chefstrateg i den nordiske storbank Nordea, er det indiske aktiemarked et af de mest interessante markeder, der er derude? Ikke bare i merchant markets-universet, men globalt. Jeg tror, at de indiske aktier vil klare sig rigtig godt over de næste mange år, fordi der er så mange underliggende strukturelle drivkræfter, som bør give dem medvind, siger hun. Det indiske aktiemarked har da også haft medvind på det seneste. De seneste otte år har det indiske aktiemarked leveret et positivt afkast, og 2023 er ingen undtagelse. Nifty-50-indekset, der dækker over de 50 største børsnoterede virksomheder i Indien, er steget med omkring 15 procent i år indtil videre. Det virker som om, investorerne har fået øjnene op for Indien og indser, hvilke muligheder der er, lyder det fra Josefine Setti. Hvilke aktier er værd at have i porteføljen i 2024? Det spørgsmål har Jørgen stillet Dan Weise fra den danske formueforvalter MV Compounders. Kapitalforvalteren fokuserer på aktier, der er på en god langsigtet rejse, så de øger salget og indtjeningen og samtidig bruger pengene, som de råder over effektivt. Heriblandt ser de aktien i TC TCMC, der er verdensførende producent af mikrochips, som fungerer som hjernen i vores elektronik. Og derfor har selskabet også været udfordret af et fald i efterspørgselen på elektronik. Det er omvendt også noget af det, som gør, at den danske formueforvalter vurderer, at TCMC aktien kan være interessant i 2024, og den står over for et vendepunkt. Derudover ser formueforvalteren en ny mulig vinderaktie i det tyske sportsmærke Puma. Puma nød, ligesom TCMC godt af stigende salg under coronakrisen. Forbrugere arbejdede hjemmefra og købte i den periode mere sportstøj. Særledes siden falder tilbage, men nu er der flere positive tegn i horisonten for Puma, forklarer Dan Weisse. Du kan læse mere om, hvorfor Dan Weisse har valgt lige præcis disse to aktier, samt hvad den sidste aktie, han har valgt, er for en på jørenvestor.dk. Her kan du også finde en række andre kapitalforvaltere og investorers bud på gode aktier til porteføljen i 2024. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk at du som altid kan følge nyhederne på jorinvestor.dk hele dagen og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.